Hii ni daga kisoiria sauti ya America VOA kitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sandy Shumari. Nami ni Esteghdho Youart tukiwa karibisha katika matangazo yetu leo Jumanne ni February 15, mwaka 2011. Na kurekama matangazo yetu ya hii leo huko nchi ni Kenya. babaharia wa nchi hiyo 39 Waliochekwa nyana na maharamia wa Somalia warudi salama nyumbani. Chakula kwa vile tulitoka na chakula yetu bado nayo kidogo. Tulijaribu kula kula. Sasa ilipoisha hiyo chakula, tabu ilitokea chakula lakini wao wenyewe pia walikuwa wanatunetea chakula kwa sababu wale watu wao pia wakubali. <laughs> Karibuni sana nyumbani. Na katika habari nyingine waangalizo uchaguzi huko nchini Uganda wataka uchaguzi huo uwe huru na wahaki nia hizo basi ni baadhi ya habari zetu kwa siku ya leo msikilizaji jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu lakini kwanza tunaanza na habari za dunia utawala wa kijeshi wa Misri umeteua jaji mstaafu kuongoza kamati ilopewa jukumu la kufanya mabadiliko katika katiba ya Misri ili taifa hilo liweze kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia baada mwaka huu. Jaji wa zamani wa Misri Tariq El-Bashri ataongoza jopo la wanachama wa 8 ambao wanajumlisha majaji wanaohudumu hivi sasa, wataalamu wa masuala kisheria na mbunga wa zamani Sobi Saleh wa kundi lilopigwa marufuku la Muslim Brotherhood. Jopo hilo lilifanya kikao chake cha kwanza leo Jumanne likiwa pamoja na kiongozi wa baraza la kijeshi la Misri Hussein Tantawi. Katiba mpya ni miongoni mwa madai makubwa yalopelekea wanda manaji kumtimua rais Hosni Mubarak na baada ya kuhudumu nchini humo kwa miaka 30 Mafisa kusini mwa Sudan wanasema mashambulizi ya kundi la waasi wiki jana yamesababisha vifo vya takriban watu 200 na kuongeza maradufu idadi ya watu walioletolewa hapo awal. Katibu mkuu wa chama tawala kusini mwa Sudan, Sudan People's Liberation Movement (SPLM), alisema leo kuwa watu saba wamewaua katika mashambulizi kwenye baraza la mji wa Fangak katika jimbo la Jonglei. Wapiganaji watifu kwa mwanajeshi mwaasi George Arthur walianza msururu wa mashambulizi katika jimbo la Jonglei Jumatano na Alhamisi iliyopita. Hata hivyo idadi ya walouawa iliyotangazwa na bwana Mum haishiriki kujumlisha wapiganaji wa AS. alianza mapigano baada ya kushindwa katika uchaguzi wa Mbeya wa Jimbo la Jonglei hapo mwezi Aprili mwaka jana. Maelfu ya wanaharakati wa upinzani huko Yemen wameandamana kwa siku ya tano mfululizo katika mji mkuu wa Sanaa wakidai mageuzi ya kisiasa na kuondolewa kwa rais wa muda mrefu Ali Abdullah Saleh na huko Bahrain Polisi wameamua wamemua mwanaharakati mmoja wa upinzani katika mazishi ya mtu mmoja aliyeuliwa wakati wa maandamano ya jana dhidi ya serikali katika mji mkuu wa Manama abdushakura boda anasoma ripoti kamili huko Yemen polisi walitumia rungu kuwatawanya kiasi ya waandamanaji elfu tatu wengi wao wanafunzi, walioandamana kutoka chuki kucha sana hadi katikati ya mji mkuu hii leo. Baadhi wa walijibu kwa kuwatupia mawe polisi, waandamanaji watatu walijeruhiwa. Waandamanaji walikuwa na imba nyimbo za kumtaka kiongozi wao ajiuzulu sawa na jinsi waandamanaji walivyofanya kwa viongozi wa kimabavu huko Tunisia na Misri mnamo wiki zilizopita. Huko, huko sana kundi la wafuasi wa rais Ali Abdullah Saleh walikusanyika pamoja kujaribu kukabiliana na wapinzani wa serikali. Wakati huo huo huko Manama, mji mkuu wa Bahrain, mashahidi wanasema mwanaharakati wapili aliuliwa wakati polisi walipoingia kutawanya mkusanyiko wa watu kwenye maziko nje ya hospitali katika mji mkuu. Maziko yalikuwa ya mtu aliyeuliwa jana katika maandamano ya kuipinga serikali. Makundi ya upinzani yaliandaa maandamano ya jana kudai mageuzi ya demokrasia katika taifa hilo linalotawaliwa na wasuni walio wachache. Unaendelea kusikiliza idha ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC tunaendelea na habari zaidi za dunia. Wakazi wa mji mmoja mashariki mwa Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo wamegundua maiti 11 za raia waliokuwa wametekwa nyara na waasi wa Uganda. Mamlaka katika mji wa Beni ulioko Jimbo la Kivu Kaskazini walikuwa wameanza msako mkali kuwatafuta wenzao waliotekwa nyara wiki mbili zilizopita. Mafisa mjini humo wanasema maiti hizo zilikuwa zimeoza na kwamba zilionyesha dalili za kuteswa kwa watu hao kabla ya kuuawa. Wengine watatu bado hawajulikani walipo. Polisi wa Afrika Kusini wamewafiatulia risasi za mpira waandamanaji wanaoitaka serikali wape huduma za kimsingi. Mzozo baina wa na polisi umeingia siku ya pili karibu na mji wa ya pata kilomita 101 mashariki mwa Johannesburg. Msemaji wa polisi Leonard Lathi Halyeleza hali hiyo kwa tete na kusema kwa maafisa hao walilazimika kuwafyatulia risasi wandamanii ili kurejesha utulivu. Waandamanaji hao wanataka serikali itoe huduma za kimsingi kama vile maji na umeme. Mamilioni ya raia wa Afrika Kusini wanaendelea kuishi katika hali ya zaidi ya miaka 15 tangu kumalizika kwa enzi ya ubaguzi wa rangi nchini humo. Nendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya VOA kutoka hapa Washington DC. Na katika habari iliyochukua uzito juhi Leo tunaelekea huko Mombasa Kenya ambapo leo ilikuwa ni shangwe kwa familia za mabaharia 39 raia wa Kenya ambao wamerejea nyumbani hii leo ikiwa ni miezi mitano baada ya kutekonyara na maharamia wa Somalia na kuzuliwa huko nchini Somalia. Ileo ameungana na familia zao katika bandari ya Mombasa wakiwa ni wazima lakini wanaendelea kufanyiwa uchunguzi wa kiafya. Basi kwa habari zaidi tuungane na mwandishi wetu kutoka huko Mombasa Kenya Josephat Kioko. Sauti hii iliyotolewa na Maili ya Golden Wave ilikuwa ni ishara ya kurejesha uhai kwa familia nyingi uhai wa watu waliodhaniwa huenda hataonekana tena takriban miezi mitano mikononi mwa maharamia wenye silaha hatari ilielekea ukatiza tamaa ya kukutana tena na baba waume zao na hata ndugu na wanao karibu na mahali niliposimama kwenye meli hii alikuepo Lillian Omondi mama ya watoto wawili na alikuwa na furaha na kicheko kumpokea mumewe wake Frederick Omondi ambaye tangu Oktoba mwaka jana hakuonekana nyumbani ah, <laughs> karibu fika nyumbani uone chris uone kwa kinadadiwa amekungoja nyumbani okay. wale wale walikuwa wengine ukiteleza kidogo maana risasi imerushwa ime tayari kwa hivyo hatukua na raha sana huko na vile tulikuwa tunafikiria tumeacha familia huku watoto bado ni wadogo pole <laughs> yeah. ah, chakula kwa vile tulitokana chakula yetu bado tulikuwa yeah. nayo kidogo tulijaribu kula kula sasa ilipoisha hiyo chakula tabu ilitokea chakula lakini wao wenyewe pia walikuwa wanatuletea chakula kwa sababu wale watu wao pia wakupale <laughs> sana nyumbani Jeshi la wanamaji wa Kenya lilikuwa hapa pamoja na polisi kupokea mabaharia hao Wengi wamenieleza kwamba hamna pesa yote ya kikombozi iliyolipwa na wamiliki wa meli hiyo ili wao kuweza kuachiliwa Daniel Odea ana kurejea nyumbani lakini anasema kuwa maharamia wa Kisomali waliwalazimisha wao pia kuzivamia meli zingine ili kuwasaidia kudai pesa ya kikombozi. Wakashika meli iliyotoka Mombasa mwezi wa kumi, tarehe nane hivi, tulishikamili moja inaitwa York LPG miles 30 kutoka port of Mombasa. Captain wetu akaenda kwenye meli ile akamboa ipeleke jijini ardere, Dawa na alipofika pale alipata vyombo vyote ni kompyuta vikamshinda Captain Kapteni akamwambia ma kuwa kwa wakenya wana nguvu wataweza kutafuta kuwa makuru wa koapi kabidi na sisi vile tulivyoshikiwa bunduki hatukuweza kukataa kwa vile kuna bunduki umeshikiwa Tukaenda, tukavunja milango ile meli tukatafutana mabaharia mpaka tukawapata tukawaenda nao mjini Somali. kwa muda wa wiki kama mbidi tena tukatoka hapo kiwaje tuka Mombasa tena tulipofika Mombasa huo mwezi wa kumi, kaja kokutana na manuari na meli za kijeshi za Kenya zikatufukuza hatao mapirates ilikuwa hizo ndege zikipita wanazipiga kwa risasi hizo ndege tukaenda kisiwani shishe tukaenda kutafuta meli huko tukatafuta meli tukapata meli nyingine moja ya kiiran tukaileta mjini Ardero wakati kuja mjini Somali tukashika nyingine ambayo hiyo waliachilea waliipora kila kitu maaskiano wa kapteni kila kitu walichukua wakapora tukaenda tena shishel tukashika meli nyingine najiita belunga ambayo meli waliua krua hili pale, ikamata katikajanao mjini Somali. Na hivi paka mdao tumeacha kule Somali kama meli 15 hivi. Meli hii inaonekana kuzee kamno na yenye kujikokota baharini. Na huyo ni Joseph Kiyoko ambaye ni mtangazaji wa Radio Mshirika wetu Baraka FM akiripoti kutoka mjini Mombasa, Kenya.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 Nchini Somalia watu wande wameuawa na majeshi ya serikali baada ya kupigwa risasi wakiwa katika kilema afisa wanasema ulikuwa mkutano wa hadhara wa amani waliohudia wanasema mamia watu, wali ya watu walikusanyika nje ya jumba la michezo mjini Mogadishu wakati wanajeshi walipoakaribia wakiwa kwenye magari ya kijeshi na kisha kwafiatuliya risasi yaripotiwa watu 16 walijeruhiwa na 4 kuwawa. Me ya wa Mogadishu Ahmed anayefahamika zaidi kama Tazan, aliambia idhaya ya Kisomali ya sauti Amerika kwamba haijabainika ni kwa nini wanajeshi hao waliofiatulia risasi maandamanaji uh, watu ambao walikuwa kwenye mkutano huo alisema ataiomba serikali kuchunguza kwa sababu mkutano huo ulikusudiwa kuwa wa sherehe za furaha kwa wakazi wa Mji wa Mogadishu na wabunge wa Iran wanasema wanataka viongozi wa upinzani wapewe adhabu ya, ya kifo kwa kuandaa maandamano dhidi ya serikali katika miji kadhaa ya Iran jana Jumatatu wabunge hao wenye msimamo wa kihifidhina wamesema leo Jumane kuwa wanataka viongozi wa upinzani Mer Hussein Musavi na Mehdi Karobi washitakiwe kwa makosa ya uhaini kosa ambalo kwa mujibu wa sheria za Iran inaadabu ya kifo shirika rasmi la habari huko Iran linasema linasemwa bunge 220 walityasaini taarifa ikitoa mwito kwa viongozi hao wa upinzani washtakiwe kwa makosa ya uhaini televisheni ya kitaifa ya Iran pia ilionyesha ukando wa video ukiwaonyesha baadhi wa wabunge wakipaza sauti zao wakisema kifo kwa Mosavi kifo kwa Karubi ndelea kusikiliza ita yake sauti ya America kutoka hapa Washington DC Mzozo wa kisiasa wa Ivory Coast hivi sasa umefikishwa mahakamani na raisanayangangania madaraka Lorabagbo akiwaomba mahakimu wa Mahakama ya Afrika magharibi kufutilia mbali uamuzi wa, wa kumtambua hasimu wake kama mshindi wa uchaguzi wa Novemba. Mwandishi wa sauti ya America Scott Stans anaripoti kwamba inaonekana ombi hilo halitatukubaliwa kwani viongozi wa ukanda huo wamesimama kidete na uamuzi wao. Shakur Boda anasoma ripoti kamili. Rais anayong'angania madaraka Ivory Coast Lauren Bagbo anaitaka mahakama ya sheria Afrika Magharibi kufutilia mbali uamuzi uliofanywa na jumia Uchumi ya Mataifa Afrika Magharibi ECOWAS wa kutambua tangazo lotolewa na tume ya uchaguzi ya Ivory Coast pamoja na tangazo la umoja mataifa kwamba waziri mkuu zamani Al Watara alishinda uchaguzi wa rais wakili wa serikali Bagbo Muhammad Lamin Fai, anasema Nous attaquons ces deux na na kiuka mamlaka ya juu ya mahakama katiba ya Ivory Coast ambayo ilimtangaza bwana Bagbo mshindi baada ya kondoa kumi ya kura zilizoamuliwa zilikuwa na kasoro Faye anasema maamuzi hayo yanakiuka pia maazimio moja mataifa ya Ivory Coast demandons à la cour de constater l'illégalité Biaendelea de kueleza kwamba serikali ya Bagbo imeomba mahakama ya kikanda kufikia uamuzi kwamba maamuzi hayo hayakuwa halali hivyo kuwalazimisha viongozi wa kikanda kuahirisha hatua zozote kuhusiana na matangazo hayo viongozi wa ECOWAS wametishia kutumia nguvu za kijeshi kumondoa bwana Bagbo kwa nguvu ikiwa hatomkabidhi madaraka bwana Watara katika mashtaka mengine yalifikishwa mbele ya mahakama yenye makazi yake huko Abuja Nigeria wakili wa waki Nigeria Godswill Markpor ameomba mahakama itoe amri kuzuia utumiaji nguvu na jeshi la Kikanda Ekomog If the Nigerian government or to use force against uh, uh, Laurent ana jamii zake huko Ivory Coast ikiwa serikali ya Nigeria au ECOWAS watatumia nguvu dhidi ya Lauren Bagbo ana marafiki katika jeshi la Nigeria ana ndugu katika jeshi la Nigeria ambao watapelekwa na anaweza kupoteza maisha yao kwa hivyo anasema nia yake ni, ni kuhakikisha kwamba kuna amani katika kanda yake hivyo ni haki aliopewa na katiba ya Afrika Mkurugenzi wa mawasiliano wa ECOWAS Sonny Ugo anasema mashtaka haya yote ni kupoteza wakati tu anasema ushahidi uliopo ni wazi kwamba Ali Hassan Watara alishinda uchaguzi na kwa misingi hiyo maamuzi yote ya wakuu wa taifa yamechukuliwa na huo ndio msimamo wa ECOWAS Ugo ameambia sauti America kwamba bwana Bagbo hakuwa na tatizo na ya kwanza ya uchaguzi kwa vile yeye ndiye aliyeshinda. Anasema kiongozi huyo ana tatizo na duli ya pili kwa vile alishindwa. Mahakama ya sheria imeahirisha kusikiliza mashtaka yote hadi mach kumi 10. Na jopo la viongozi wa tano wa Afrika wanakutana Jumapili huko kujadili njia nzuri ya kutanzua mzozo huo wa kisiasa wa Ivory Coast. Nam naweza satin huko nchini Tanzania ambako tatizo la umeme lielekea kuwa sugu hadi kupelekea vyama vya pinzani kuitaka serikali kutoa tamko. Na serikali nchi hii imetoa tamko na kutokana na hayo muda mfupi uliyopita nilipata nafasi ya kuzungumza na katibu mkuu wa Wizara ya Nishati na Madini Bwana David Jairo na kutaka kujua nini hasa hatua zilizochukuliwa na serikali mpaka hivi sasa. Well, hatua tura ya mfupi kukubaliana na valuation ikiweze kunipunguza na hatimaye maybe if it's possible kwewe kunong'ana nao afinaly bii kukubaliana power rationing tumeinstruct Tanesco iweze kutafuta mitambo ya kodi upote pale lakini kwa kuzingatia gharama na uh, ile nafu and then secondly kwamba kama kuna capacity nchini nyingine zilizopepo afu angalie hizo kama bado hautetea kwa kisheria anti christmas lakini sasa kumekuwa pia na na maelezo mengi kutoka kwa wachambuzi kwamba hivi sasa hakukuwa mm. na mikakati ambayo inatekelezeka kila siku kumekuwa na ahadi, michakato kila aina lakini hakuna utekelezaji wa vitendo unasema kwamba siku ndio hakuna utekelezaji utekelezaji ulikua kubwa lakini leo tukizungumza katika kipindi cha miaka 2 ndio pita serikali wamejenga mitambo miwili ya kuongeza ongeza nini Heo, mwina. Na hii mitambo ya aina gani unaweza na Tamtambo mwingine wa mbilio mbili tano wengine tu bus. Na year ito last year ulikuwa na na last year government ilikuwa ina ina na kuongeza na zaban 160 megawatts. Wale wengine wangu na kukabiliana na wao. Sio kama hakuna vipango ipo. so mwaka jana zile tenda ambazo zilikuwa zile zilipofunguliwa kwa na watata kidogo. Kwa hiyo hii tenda ndio sasa wamekuwa na down payment zimeshare kwa na kwa wingi companies moja itajenga megawatt 100 Dar es Salaam na nyingine moja itajenga megawatt 60 Mwanza huyo, ipo. Na hiyo mipango kukamilika lini? muda mfupi na muda wa na muda mrefu katika kipindi cha mwaka mwaka mwingine miaka mitano ijayo tumeongeza kwenye grid ya taifa megawatt 700. Sawa kabisa. Ya. Hiyo ni mpango ya muda mrefu. Vipi kuhusu tatizo la sasa hivi tuseme kuanzia mpaka sasa hivi mpaka itakapokamilika labda mliposema hapo awali mipango ya muda mrefu ambapo tatizo linaendelea? Ni nini ambacho kinaweza kufanyika kusaidia yale ambayo yanaelea kwa hivi sasa wala watu wanakosa umeme siku mzima wanzo kipindi cha sasa mpaka sei julai tunashiaagiza permits kwa kusos na kutumia available capacities hapa nchini kuna mitambo ime labda mahali waisos kwa hiyo mwezi moja muhimu moja muhimu pia hiyo patakuwa tayari tunakaribu megawati mia 100 na na na ndani kwenye kwenye kwenye system halafu pia teknolojia tunapendekeza umeme kwa kwa kutumia soko ni Bona David Jairo Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati na Madini nchini Tanzania akizungumza na sauti ya Amerika. Nam msikilizaji mtimu uliwachia kusikiliza wewe ujumbe mfupi ujumbe kutoka kwako wewe msikilizaji. Naanza naye Esta huyu ni Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania. Yeye anasema Waganda umoja na mshikamano wenu ndiyo chachu ya maendeleo ya nchi yenu. Jitokezeni kwa wingi kuweza kupiga kura aaha naye huyu Roba Nywenge Wilfred ukiwa Mtwara Tanzania unasema Waganda huu wakati wa kuchuja pumba na mchele chagweni mtu ambaye atawatoa katika umaskini sio mwenye mifuko binafsi haya mimi na naye Mbogoshi Jagila wa Bahariadi Tanzania anasema hongera sana wa ya wa Kenya kuweza kurudi nyumbani salama Aha, Sylvester Nyanda ukiwa geita Tanzania vile vile unasema anya waganda uchaguzi ndo huu kuweni makini na pia mzingatia amani. Haya mambo ya Uganda na pamba moto. Nakutana sita tuma wa Mwanza Tanzania. Anasema tume ya uchaguzi Uganda fanyeni haki, msichakachue matokeo ili kulinda amani. Nakwambia ndo hivyo Mwalimu Barandu wa miatu kiwa Tanzania unatukamilishia ujumbe kwa kusema Waganda tumieni nafasi hiyo adimu mfanye maamuzi yenye tija Na msikilizaji unndelea kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa Washington DC Zikiwa basi msikilizaji zibaki siku tatu tu kwa nchi wa Uganda kufanya uchaguzi mkubwa humo. Wasomi wa uchaguzi wametaka uchaguzi huo uwe wa huru na haki na sio kama uchaguzi uliofanyika mwaka 2005. Mwandishi wetu kigozi Ismail anayo taarifa kamili kutoka Kampala chini Uganda. Watazamaji kutoka mashirika mbalimbali walioko Uganda kwa ajili ya uchaguzi mkuu wamekariri kuwa wanataka serikali kuu ya Uganda na wadau wote wahakikishe kuwa uchaguzi huo wa safari hii unafanyika kwa uhalali na usawa ili kuepuka na machafuko kama yaliyowahi kutukia katika mataifa kadhaa ya Afrika kama Zimbabwe, Kenya, Ivory Coast na mengineyo ambayo yametatanishwa na ghasia za kisiasa kama Misri, Tunisia na hivi karibuni katika taifa la Iran liloko katika guba la Arabuni. Hayo yamethibitishwa na msemaji wa jumia ya Madola Commons, Episcop manoa akiuelezea na habari kuhusu juhudi za maafisa waangalizi wa, wa uchaguzi wa mwaka huu nchini Uganda. Katibu Mkuu wa Jumuiya ameuliza wachunguzi wa jumuiya waje waangalie uchaguzi utakavyoendeshwa. Kazi ya wachunguzi ni kuangalia kama uchaguzi umeendeshwa katika zile sheria ambazo zinatambulika. Tuseme wale wagombea uchaguzi wameachiliwa kufanya uchaguzi wao bila matatizo yoyote wa habari hawanyanyaswi mashirika ya serikali ya uandishi yanapatia upande zote nafasi ya kueleza ajenda zao na kwamba wale ambao wako katika uongozi yani rais hatumi kile kile cha urais vibaya katika mambo ya uchaguzi. Kwa upande mwingine polisi inashirikiana na walinda usalama wa mashirika mengine ya kiulinzi nchini humu, ili kuhakikisha kuwa uchaguzi huu hautatatanishwa na magaidi wa Alshabab, Al-Qaeda, LRAE na makundi mengine yanayotishia kuvuruga uchaguzi wa mwaka huu nchini Uganda. Msemaji wa polisi Judith Nabakoba anakariria swala la kuwashirikisha wananchi katika ulinzi wa taifa. The threat of uh, Al and Al-Qaeda, even ADF, we haven't put it aside. We are working definitely with other sister security agencies. Ni msemaji wa polisi nchini Uganda Judith Nabakoba akisisitizia juu ya usalama wakati na baada ya uchaguzi mkuu nchini Uganda. Hadi sasa hakuna anayejua nani atakuwa rais wa Uganda baada ya uchaguzi mkuu kufanyika kwa sababu ushabiki wa waogombia urais watatu Robert Mao wa chama cha DP, Dr. Kiza Besigye wa IPC, ambaye ni kiongozi wa FDC na rais uri Seveni wa chama tawala cha National Resistance Movement umeongezeka kwa siku za mwisho za kampeni wote wanakamilisha kampeni zao katika jiji Uganda Kampala mimi ni Kiguzi ismail mjini Kampala na katika makala yetu maalum juu ya uchaguzi huko nchini Uganda mwenzangu mkamiti kibayasi leo anatupia jicho wasifu wa mwanamke pekee anayegombea kiti hicho cha urais Betty na Misango beti na Misango kamia. Ni mwanamke wa kwanza kuingia katika kinyanganyiro cha kuwania kiti cha rais nchini Uganda kupitia chama chake cha Uganda Federal Alliance UFA. Pia ni mbunge wa Rubanga Kaskazini. Betty alianzisha chama hiki baada ya kujengua kutoka chama kingine cha upinzani nchini Uganda cha Forum for Democratic Change FDC. Moses Buhili amchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Uganda anamwelezea beti katika mtazamo wa kisiasa hadi kufikia hatua ya kuania urais nchini humo kwa safa naye nikamuita ni mwanasiasa mkongwe Betty Olive na Misango Kamia demokrasia yake ilianza wakati akiwa ndani ya chama tawala lakini hii ndio hatua ya kwanza ambayo ilionekana kwamba yeye angependa zaidi Uganda iwepo na tofauti wa vyama ili kuweza kuruhusu ile demokrasia ambayo nchi inadai kwamba demokrasia kuweza kuonekana. Beti Kamia anawahamasisha vijana kupitia kampeni zake kwamba wapambane kuhakikisha kuwa Uganda inafikia mfumo bora wa serikali wa kusambaza rasilimali kwa wananchi wake. Katika kampeni zake huko Masaka hivi karibuni, alisema serikali iliyopo madarakani imeshindwa kuwaletea maendeleo wananchi na ni jukumu la vijana kusimama kidete na kupambana kupata serikali bora kama ambavyo anavoelezea mfuatiliaji wa masuala ya siasa nchini humo Emmanuel Lubega betikamia ana mfumo ambao ni wa kipekee kwani yeye anazingatia kuona kwamba analeta mageuzi ya kiutawala kwa kutumia mfumo wa majimbo yani federal na mfumo huo ambao kidogo hapo awali jamii zingine za hapa Uganda ziledhani kwamba utakuwa unakuza taasubi za kabila ya Baganda umekuja kukubaliwa kwani ameweza kuwaelimisha raia wa sehemu zingine za nchi kwamba mfumo huo ndio utakaoleta maendeleo kwa njia ya usawa anaamini wanawake wana nafasi muhimu katika maendeleo ya uchumi na kuimarisha maisha yao kwa sababu wao pia wana uwezo kuchangia nchi yao. Lakini changamoto gani aliyokuwa nayo beti katika kinyanganyiro hiki cha urais nchini humo kwa mara nyingine tena mchambuzi wa masuala ya siasa Emanuele Lubega anaelezea. Ni kwamba eh, ka, katika jamii ya Kiafrika kama ujuavyo, pakiwa na mwanamke akiwa anawania wazifa kama huu basi inachukuliwa kwamba yeye amekiuka mipaka ame yake ya kijinsia. Akiwa mama mwenye familia Betty Amejiza Titi kusaidia watoto wasio na uwezo katika jamii ya vijijini kwa kuwapatia msaada wa kifedha ili waweze kulipa ada ya shule na vifaa vya shule. Katika tafiti zilizofanywa hivi karibuni na vyombo kadhaa vya habari nchini Uganda, Betty kamia anaonekana kuwa nyuma sana ya wagombea wengine, lakini wafuasi wake wanasema maamuzi ya mwisho ni mwananchi atakapoingia katika chumba cha kupigia kura ijumaa, Februari 18.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 Wakazi wa Mjimmoja Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamegundua maiti 11 za raia waliokuwa wametekwa nyara na waasi wa Uganda. Nchini Somalia watu wane wameuawa na majeshi ya serikali baada ya kupigwa risasi wakiwa katika kilema afisa wanasema ulikuwa ni mkutano wa hadhara wa amani. Polisi wa Afrika Kusini ambao wa wafiatulia risasi za mipira wa maandamanaji wanowitaka serikali wape huduma za kimsingi. Mzozo baina wa maandamanaji na polisi umeingia siku ya pili leo karibu na mji wa Emelo yapata kilomita mashariki mwa Johannesburg. Wabunge wa IRAN wanasema wanataka viongozi wa upinzani wapewe adhabu ya, ya kifo kwa kuandaa maandamano dhidi ya serikali katika miji kadhaa ya IRAN jana Jumatatu na maafisa kusini mwa Sudan wanasema mashambulizi ya kundi la waasi wiki jana yamesababisha vifo vya takriban watu mbili na kuongeza maradufu idadi ya watu iliotolewa hapo awal. ni estagidhu youa tunabaktabari wa habari na hapa tunafika mwisho wa ya leo kutoka idhae Kiswidi ya sauti ya Amerika msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:00 jioni kwa saa za Afrika ya Kati nusu usiku saa za Afrika Mashariki kwa niaba ya wote ambao wameshiriki katika matangazo ya Leo mwelekea Zid Collins, msomwize matangazo haya Abdul Shukuru kutoka Washington, Mimi ni Sunday Shumari, na amen estegidhu yote. Tukisema kwa hirini na usiku mwema kutoka Washington DC.